Малий чабанець, що може вивчитись на Чабанчука і вийти на Чабаненка, і нарешті заступити батька Чабана, повертається смерком додому. Його перестріває друг, повідає, як дратувалися мати, і як заходилося плачем немовля, котрого покинув Данилко, і мати, мабуть, битимуть. Та не треба цього боятися. Ось підемо вдвох до вечері і повечеряємо, а при мені вона не битиме. І потім воно й не болітиме, коли гаразд наїсися. То, виходить, треба добре наїстися і нічого не боятися. Вони йдуть удвох до хати і заходять на подвір'я. Правнук Данилко. І прадід Данило, старе як мале, казали люди, бачивши їх, і під хатою стоїть сирно, а на ньому розкішна вечеря, кислий-прикислий сирівець та ячні коржі. І до прадіда прийшовши, котрий спав у повідці, Данилко витирав сльози, бо мимоволі не бігали на очі, Добре б'ється, отаклята мати. Друга вже пересердилась за цілий день. Боліло, питає прадід Данило. А ти не зважай, бо вона господиня і гірко працює. Вона нас годує, то хай і б'є. А батько твій леда, що й п'яниця. Його знову прожинуть одватаги. То не вилазитиме з корчми. Хлопець гордий і нікому не поклониться. А людям треба кланятись і решпекту давати. Інакше не проживеш, житимеш, як оце я, Серед степу голий, серед людей голодний. Та Данилко спав, притулившись до прадіда, спав. Без усіх отих мислей, що приходять з роками, Спав, як трава, що нахиталася за день. І всі весни його дитинства складалися в одну. Прадід стояв, мов знатник, що знає всі весняні тайни. Він здавався Данилкові господарем степових звичаїв. І щороку весна приходила краще і дужче. Починав її бабак, що прокидався на Явдоху до сходу сонця і свистів. Прадід примічав, звідки в цей день вітер, коли з Дніпра риба ловитиметься, коли і степу добре на бджоли, коли знизу буде врожай, а побачивши першу ластівку, треба було кинути на неї жменю землі. На тобі, ластівко, на гніздо! Ластівки не летять у вирій, а, щепившися ніжками, зимують на дні моря ріки чи криниці.